Afton mina damer och herrar, har på lyssnat för program på kulturföreningen Sverige vakna. Och vi har den 9 december nu när året snart slut i 2012. Och vi har ingen telefonväkter i idag att observera det, det är ingen idé att ringa nu utan... Ring efter programmet som pratar med mig privat istället, för det här kan tydligen ställas med problem. Jag har fått ett ganska otrevligt brev som man ska kommentera också. Temperaturen här ute är i minus 5 grader är 1015 hektopascal, visar barometern och det är kallt. Och det märks särskilt här inne eftersom jag inte har någon tillfredsställande värmeanläggning. Och det såg i bevet att jag har det så bra, men det har jag inte alls det. Eh, på den eh, personen som jag har fått det är så låg och så vidare. Och att ägaren heller håller på det, det, man har rätt faktiskt att eh, kritisera om man eh, har problem med sjukvården. Det är allmänt. Eh, jag har ju aldrig kritiserat någon läkare med något namn här i radion eller någonting. Så det är fullt tillfredsställande. Det finns ingen anledning och. Klandade här, hoten är att anmäla för närradio, etiska nämnd och allt möjligt. Det är klart att man måste komma med ganska hårda sanningar ibland, att man inte. När man är inte är nöjd, man går och betalar patientavgifter och man i alla fall blir inte bra, jag tycker. Sittar man på och läkarna botar människor, det verkar dåligt med det många gånger, de kan tydligen inte det. är tydligen så mycket misslyckanden, den ena medicinen efter den andra fungerar tydligen inte. Ja, det är ingen idé att ringa. Det är ju kopplat nu, det telefonväxteriet. Det går att ringa efter programmet att prata. Och så vidare för att tills vidare kommer jag att göra ett uppehåll i telefonväxteriet köra programmen av musik och Gunnar skivor och även eh, en del saker själv, Radio Nord och annat och sånt. Min huvudsakliga intresse i radioteknik och det börjar alla veta över det här laget. Det går inte att tvinga mig att prata eh, invandringspolitik eller någonting sånt i radio, det, det, det gör jag inte bara. Det har jag ju deklarerats för riktigt länge sedan jag började det här. Och det ringer och ringer och det är meningslöst. För jag kopplar inte in det ändå. Jag har kopplat ur den ledningen här som går hit in. Så här inne det ringer inte alla part. Men som sagt, det är klart, man blir inte glad när man konstaterar att sjukvården inte fungerar. Jag blev plötsligt sjuk för två år sedan. Och fick försänga ögon och allt möjligt och balansin och... Jag har svårt att stå på benen och det gör ju det att eh, då blir man inte vidare glad om man inte får någon hjälp. Och den ordinarie läkaren som jag hade tidigare gick bort när han var 8-7 år. Tyvärr. Så därför kunde jag inte få någon hjälp därifrån längre. Ja, det är lägg på livet och håll inte på ett ring och lära dig. Det, det är meningslöst. Ja, nu är det tydligen tyst i alla fall. Eh, annars kan jag gå och sätta på telefonsvaran där. Eh, vi kanske ska spela någonting snart en stund och så får vi eh, fortsätta sen. Eh, eh, du, du vet, eh, du kanske kan svara i telefon bakom, men jag lägger inte ut det här i sändningen, utan tills vidare måste eh, nu med och allting. och allting hålla eh, i fri, frivilligt. Gunnar har tidigare till och med eh, frågats om man ska fortsätta med där eftersom det är samma människor ringde hela tiden och det är bara några få. Och några radioamater ringde i början men inte sen och det beror väl på det att jag fick besked om att det inte går gått att komma fram. och eh, De har ju pratat så mycket om det och, och stamminringarna så att säga så det gick inte. Och det gick inte att bryta. Jag har ju bara en linje som jag kopplar ut här på. Eh, uh, på telefon, uh, men, eller som att <laughs> kopplar ut till radio, uh, rättare sagt. Ja, jag ska väl ta och uh, spela någonting, en kort paus. Då ska jag fortsätta prata sen, för det här är ganska viktigt att få ut en del uh, saker själv också. Uh, när det inringar och avbryter de mig ofta. När jag pratar och så vidare, och då måste jag ju vara tyst och lyssna på dem. Och då får jag inte ut det jag tänkte i radio. En kort paus. När har man ljus hemma, i alla fönster brinner ljus. Fint och pyntat i varje hus. Ja, jag längtar till en grön Det är ju så nära jul så man kan ju ta några jullåtar också, men tiden går ju fort och så vidare och så. Jag blev verkligen ledsen på sjukvården. Det fanns min anledning och gnälla när jag kom till ögonläkare. Och det konstaterades att jag var så gammal så det, det, det, det gick inte att göra mycket av specialglasögon för jag fått jävelska problem med att löda när jag håller på med elektronik här och, och kunna se. Då det är det med sannheten roligt, det är klart det är så pass allvarligt så, så man har ju anledning där att eh, klaga. Och det har man ju rätt. när sjukvården verkar fungera så dåligt och de, de tar ju inte allting på allvar. De kan ju förstå att när man upplever att det är betydligt försämrade ögon så blir man ju Ganska skräckslagen för det, så man har ju anledning. Och jag hade såna sådana problem här i ett tag så att jag var nästan tvungen att lägga ner den här radion helt. Men jag kämpar vidare med det, för det fungerar ju i alla fall trots det. Men det är inte roligt. Man inte får de mediciner jag vet skulle kunna hjälpa eller någonting. Det har ju varit på kalla handen jag förstår inte vad det här beror på. Man kommer inte in i journalarkiven och får se allt ordentligt vad det är för dumheter som förmodligen uppstod redan i 1977 när det ramlade ner från taket här och de lappade ihop min arm på ett sätt som jag hade ett och ett halvt år innan den läggs och så vidare. Det är en operation som inte lyckades så bra utan det har varit infektioner och grejer. Ja, jag, jag får väl ta och sätta på ytterligare någon dot. julklappar och allting. Det, för, det förstår man ju verkligen så det är därför vi firar jul så pass intensivt i alla fall. Fast det går ju fort över och det är festligt på nyårsafton med, med nyhetsraketer och allting som kommer och, och så. Och nya fyrverkeripjäser och sådant varje år jag brukar gå ut. <går> Torsdagen så tittar på det och Lasse brukar vara här min kompis och titta på det, han brukar ju sitta och prata här i radio för, men det uppstår ju problem. Han råkar ju också bli sjuk och fick en hjärnblödning och sen klagar ju folk om att inte höra vad han säger och, så därför, därför sitter han inte här nu för tiden. Utan jag skulle ha någon riktigt ung kille diskjockey och skulle spela eh, popmusik och sånt. en annan typ av radio som är reklamfinansierad för företag som jag kunde ta lite mer betalt också så att det kunde förnyas här, utrustning och så vidare och sånt. Och, och framförallt göra någonting åt det här med en dålig värld. Det, det Det finns bara inte pengar äh, när bergvärme till exempel skulle kosta någonting mellan 160-180 000 att installera som firma som här tittade på både hela och jag har ju frågat olika entreprenörer och det skulle kosta 200 000 att lägga om taket och allt möjliga grejer äh, så, som är... Det blir så mycket pengar så jag har ingen möjlighet till som pensionär. Så det är, inget, det är lätt att säga att ni, ni har det bra. <laughs> det, det, det är inte alls kul. Och framförallt tycker jag att jag blir tårdiskt diskriminerad. Det kan alltid ta det på allvar där med våra mest otroliga saker. De har klickt ur sig till mig. Jag har inte sagt allt det här i heller. Det är hemskt alltså och medborgarvittnen, då aktar de sig nog, det hade han skrivit det här brevet också. Eh, eller vem det nu var, jag tycker inte om det anonyma brevet det tycker jag man borde kasta egentligen och inte läsa. Eh, för att man måste ringa mig privat så jag kan ge svar på tal och framförallt man inte vet vad som ligger bakom, kan man inte döma människor och så vidare. Vilket helvete det har varit eh, tidvis här och så vidare. Med, med vissa saker, det vet man inte om det och jag kan inte berätta om allting här i radion eller någonting. Det är för mycket, det skulle ta ett dygn att alla dumheter som har hänt och hur det hela utvecklar sig år för år och så vidare. Men det är som det är, det är svårt att rätta till för mig. Och, och, och, och då tycker jag inte man ska döma heller eh, för att det skulle få förmodras en, en toppen avokat som tar upp det här i en domstol i så fall. Eh, om om eh, det, det kanske skulle för, förhoppningsvis bli ordning på det. Men det kanske är så illa som de eh, sa i Amerika. En amerikansk läkare den här berättade om det här så ringde väl till och med över och allting. Jag hade fått kontakt på honom Amatörradio först och han sa du bor ju i Ryssland då kan du inte vänta dig någonting bättre. De anser, vi har sett så mycket klagomål på Sverige i Amerika så han var inte alls förvånad sa han, och det förstår jag jag har ju inte möjlighet att åka dit, han bjöd in mig, jag skulle kunna få åka till ett eller där de får titta på vad det har åkat ut för jag har för problem. Det här går att reda ut men det fodras lite annan utrustning och lite annat framförallt studier, det fodras sån specialist på det här. Jag går till exempel och ramlar ute på gatan, och inte kan resa mig. Musklerna fungerar inte ordentligt och så vidare. Det här behöver ju reda ut om det är muskelsjukdom eller något neurologiskt. Det började i och med att jag fick ett blodtrycksmedel som jag blev sjuk av för två år sedan. Och ögonen försämrades och det konstateras ju små blodproppar i, i näthinnan och så vidare. Utan den där ögonläkaren, men ändå så, det, det gick inte att göra. ni är så gammal och så vidare. Det, det, det, det är ju bedrövligt alltså, det är ju fruktansvärt. Det är åldersdiskriminering och det finns ju någonting som heter biologisk ålder och den verkliga åldern. Det är inte säkert att man är så gammal eh, i den biologiska åldern eh, så, så, som eh, ser ut efter almanackan. Jag har lite krångel med halsen när det är kallt och såhär vädrar också så att radrösten är ju inte den bästa men egentligen skulle man ju skriva upp det om någon ung kille som läser upp det sen i studion, där har jag bättre mikrofoner också än vad jag har här inne i kontrollrummet jag måste sitta här inne för att jag ska kunna dra upp och ner reglarna och så vidare. Ja, vi tar en, en kort paus och spelar lite, det blir lite annan musik än julmusik, kort paus. Yes, I've got heartaches by the number, troubles by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I've got heartaches by the number. lost your way. Yes, I've got heartaches by the number, froze by the score. Every day you love me less, each day I love you more. Yes, I Ja, vi ska starta en sån där skiva från Gunnar när vi kommer till kvart i, så han får ut sitt också. Men där får du stå för hans egen räkning också om han pratar med om politik och inte folk gillar det. Jag tycker att man kan ju inte göra någonting heller i alla fall mot politiken, det är ju inom riksdagen och regeringen som beslutar om det. Det, det hjälper ju inte mycket om man skäller sig i radion på det ena eller andra beslutet. Utan det har ju skett över huvudet. Folk har ju röstat in de förbröderna alltså, som tar besluten. Så jag tycker att det, det är ganska meningslöst. Man ska utnyttja radion här roligt istället. Spela häftig musik. Det fanns så mycket på Radio Luxemburg-sidan och så vidare. Radio Nordtiden och allt. Så det, det är synd helt enkelt att det får inte glömmas bort, tycker jag. Och radio ska man gärna utnyttja. Det hör man ju så mycket stationer som är igång i Holland. Privata stationer som har kommit på överdelarna delen av Det blir fler och fler eh, från de starkaste sändare till små, små lektagsändare som är svåra att höra i Sverige och sådant. Men med en god antenn och en supergod mottagare så kan man lyssna på på nätterna. Det brukar vara me mellan ett eh, tusen. 600, 800 kHz, någonting i övre delen av mellanvågsbandet, Jag kan uppträda var som helst där, eh, på slutet av mellanvågsbandet Så i början på gränsvågsfrekvensen som förut så kallades eh, fartygsbandet <laughs> för de körde kommunikationsradion med båtar och sånt eh, för numera går det via lite satellittelefoner så det är omodernt så därför har de kunnat en del stationer fått tillstånd i Holland och Nederländerna att köra där. Och det finns väl allt från stationer med sändningstillstånd till små piratsändare. Men har man känsliga mottagare så kan man höra det faktiskt Men förutsättningen är att man har någon här störningsfritt. Jag har ju använt lång antenn i 100 meter minst och sånt. En extra känslig mottagare och allting. Antennförstärkare och grejer och då går det att få in det. Jag ska väl spela in någon gång en bit och sända här också men det kanske blir lite mycket knaster och så vidare, vi får se hur vi gör längre fram och det blir tid till det också. Jag önskar också att eh, radioamatörer hör, hör av sig efter sändningen och observera. Eh, eh, jag återupptar eventuellt telefonväxteriet när vi har tagit ställning till det här det var inte man får hotelsebrev och hotar med en ena, det andra och det går inte att tvinga mig att börja köra politik, kunde jag hoppa över till någonting annat typ av radio så skulle jag börja kanske mellanbåga eller någonting jag har ju en radionordsändare som är klar till hälften, den står ju stilla också genom att jag fick så dåliga ögon så svårt att se och så vidare och bygga det klart men det, vi ska försöka genomföra det är så mycket, mycket längre tid på det här viset innan. För att det har varit en chock för mig med det här. att alltså jag plötsligt en sjuk alltså fick så försämrat. Hälsa har jättebra i många år förut. Och det hördes kanske om man lyssnar på gamla referensband sen tidigare och så vidare. Det hör man ju bara där, på rösten och så. Så att det är inte är inte speciellt roligt sånt här. Vi ska ta en låt till. I've Det är verkligen roligt att höra sådana här gamla låtar som var många år sedan Den spelades på radion och så vidare. Man hör ju sällan i de ordinarie kanalerna. Man skulle kunna köra sådana här musiken hela natten och nattsändning nattsändning och så vidare. Istället skulle det bara piano, och sånt där. Det, det är sorgligt det här. Att att, att, att, att, att, att det på allting, att det bara inte ska kunna köra så alltså, annars än en piano klink. Det är ju väl det här med och allt som har gjort det, det tv, tv, tv, tvunget. Och det, det är klart, de ska ju vara lite roligare för en gång. När vi hade telefonväxter i här än natt, det var när det var en religiös förening här. Då råkar ta in en, en ny lokal radiostation som spelade sådana heftig musik och vi gör mycket bättre program än tråkiga telefonväxter i sa de alltid och det hade de ju verkligen rätt i för då ringde folk och frågade om bibelsitat och allt möjligt och det, det, det var ju en massa gnällande också, folk hade problem med sin hälsa, sina läkare och sina ryggar och allt möjligt så att det, det har förekommit särskilt i Nörradions barndom eller också på, var det politik och det var inte så roligt. Man kan ju inte göra mycket som ger gräsrot mot de här stora herrarna. Det är ju helt hopplöst. Eh, och så. Eh, det är kanske bäst att vi spelar någon mer låt innan den där klockan är kvart i här, Då ska jag stoppa i en gammal cd som har legat ett tag här från Gundar och så det gäller att ta bara sådana som inte är skadade nu på sista sidan, man lägga dem i överplastlaskar och så det klarat sig betydligt bättre. En kort paus. in the morning with my hair down in my eyes and she says hi and I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye and she reaches out and takes my hand squeezes it and says And I look across at smiling lips That warm my heart And see my morning sun And if that's not loving me, loving me. Then all I gotta say Oh, God didn't make little green apples. It don't rain in Indianapolis in the summertime. Hmm. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, Mother Goose is no nursery rhyme. God didn't make little green apples. It don't rain in Indianapolis in the summertime. When myself was feeling low, I think about her face of low to ease my mind. Sometimes, I call up at home, knowing she's busy, she's busy, and ask if she could get away, and meet me and grab a bite to eat, a bite to eat, and she drops what she's doing, and she hurries down to meet me. I'm always late But she sits waiting patiently smiles when she First sees me, cause she's Made that way If that's not loving Me All oh, I gotta Say God did Little green apples It don't snow in Minneapolis when the winter comes And there's no such thing As make-believe Puppy dogs Autumn leaves And BB guns God didn't make Little green apples It don't rain In apples In the summertime Tänk just på att om sjukvården skulle fungera ordentligt så skulle man inte behöva sitta och gnälla i närradion. Det, det måste ju vara någon orsak till det borde ju folk förstå och inte bara klaga på mig. Det, det här har varit fruktansvärt helt enkelt. Om man hade kunnat spela in en del saker på sjukvårdsinrättningar och man hade rätt att spela upp det. Utan vidare raden hade fått höra själva röster och sånt och telefonsamtal och annat och så vidare. Jag önskar ibland att, att se på hade spelat in samtal på den här linjen och ner när jag råkat ut för de mest tokiga grejer från läkare och sånt. Det, det är tyvärr sanning även om folk kanske inte tror på det men även vad ska man göra? Jag bor i ett land man kan råka ut för sånt här. Det är nog otroligt. Alltså, du vet. Och, och det, det, det är inte roligt alls. Men vi kanske får spela någon mer låt nu innan jag börjar med Gunnar. Så jag tror att folkmusik har han skrivit. Och det, på den sidan har han blandat allt möjligt. Det finns ju långa politiska saker också. Men jag har ju kört det tidigare, då måste jag ju... Uh, repeterade ju det men det kommer en, en ny i januari Gunnar 60 minuter som ska sändas i början av uh, perioden där i januari nästa år <går> att säga det är ett nytt år då också jag ska dra och sitta på det en låt till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 ska jag strax sätta på den där skivan som Gunnar har skickat hit. Eh, får jag några mer brev med i eller någonting som måste jag göra polisanmälan. Och jag, jag tycker inte om när det inte står eh, ett ordentligt namn vem som har skickat avsändare eh, och varifrån det har kommit. Jag ville kolla upp det eh, och det går Sen jag startat så här, ser jag kylarna av Gunnar och ringer sig mig privat här. Men jag kommer inte att koppla ut till sändningen utan jag kommer att köra det här med Gunnar. Och så ungefär om fem minuter kan vi säga så att jag har det är klart här, du har kopplat telefonen väckte it igen. Då ska jag ge mina kommentarer om det är något som är osäkert och, och så. Men nu ska jag starta Gunnar. Det, det blev väl, det är musik eller varian, jag lyssnat på den ännu. Sängar. det fladdrar till i en tillgadin, och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Jag ville sjunga om Katarina till träklangsflöjter och all simbal, men vindens toner blir sånger jag bara lyssnar i Björklevsal.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 med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Brev, sänder jag min trånad Tack för brevet som du skrev Tack för juni månad mans första månad brann Rök blandat det gröna Känslor väcktes och försvann Ljudlöst i det sköna Just då fanns det inget var Lyckan var beständig kapsäcken var minimal Reskassan heländig Framför oss stod sommandrön Bakom oss på våren Solen sken på Lyckouen Mitt bland törnesnåren Sommaren fanns nära kring Himlen, havet, stranden Juni nattens stjärnering Snuttar vi med handen Intet mål på himmelen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 Höstens långa skuggor drev In i sommars blonda. Tack för brevet som du skrev Tack för juni månad Om vi bor Så vill jag att vi ska möta morgonen. Samt Volvo sliter I motvinden på Sjönbron Leon i Pajala Ger den sista färden Lattlandsbilen Bråmas med ett vilddjur Genom natten Gårda släcker sina ljus Ett stormpiskat Märstrand Är sitt paternoster Stockholm City svajar I sitt rus Det är dagssander För jag smyger här i veckan Och vet ni vad jag väntar på? Jo, det brukar komma flickor Som stannar här och dricker Och bra i vid vänna Och de är så underbara, kurviga och att De dansar lite gröna Och vet ni vad de ber mig Jo, de vill att jag ska spela en småa på min delad de och sjunger precis som så. Att det är mil efter mil mellan mig och Sanktepär Han har givit mig favören att fixa brudar till ängla kören Och det är mil efter mil mellan mig och Sanktepär Det är jag som är vi fören och det är han som bor ovan där Jag skymmer solen, jag knyder på fiolen och kikar igenom mitt muskars. Det kommer ringa kunder och knyter nått förbund här i kväll, det är inget kars. Jag sitter här i bäcken och blir så blöt om häcken och frosten nyper min muskage Stråken börjar frysa, fiolen börjar nysa och lyckas till ett varmgarage Men det är bil efter mil mellan mig och Sanktepär jag har fått fjärrvärmeverken Att dra ledningar under cerken Och det är mil efter mil Mellan mig och Sankte Jag har sett det på bokmärken Utav änglarna ovanpär Och nu så är det vinter Och stråken bara slinter Och svårt alltså igång någon flutt Tjejer kan vara simpla En fråga om jag pimplar Och ville titta på min mörd Och hon betydligade det Hände kallt om laken Och sitta där i vaken Och du mig en mördig kutt Då var jag henne fimpa Och stoppa upp en limpa Älst en gammal möglig mörd För det är mil efter mil Mellan mig och Sanktepär Jag som en sån grov i svinger En taske som inte ringer Men det är ett mil efter mil mellan mig och Sanktepär Och han rör inte ett finger För att bjuda mig ovan där Och det är ett mil efter mil Mellan mig och Sanktepär Jag som en som grovis ringer En fantastisk som inte ringer Men det är ett mil efter mig. Mellan mig och Sanktepär Och han rör inte ett finger För att bjuda mig ovan där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 Väldigt eh, skrämmande bilder eh, de senaste igår, framförallt, mm. och även idag. Jonas, du får gärna berätta lite mer. Då. Vad, vad är det som har hänt de senaste dagarna? Ja, nej det är som du säger att, att vi, vi når oss alltid av, eller eh, det händer alltid eh, någonting där nere. Och eh, att det så har sina högst eh, logiska och eh,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 Ja. När, när vi gick upp med att vi skulle ha den här extra sändningen Så kom det kritik från en person Man ska, Det är så alltså en person som har skrivit det här Men, men vi kan ändå ta upp det uh, Som mm. då skrev att uh, da, Israels uh, attacker nu Är bara ett svar på de attacker Som, som Hamas tog för i helgen Och att vi då är någon form av hycklare Eftersom att vi inte tog en extra sändning i helgen När, när Hamas tog att Israel Jo men lägg av Ja de, de stänger iväg lite raketer i, i fullständig desperation. Jag upprepar, alltså, vi ska inte glömma det heller, att inte bara gaza Gaza-remsan och Västbanken, de är ockuperade sedan 60-ågarskriget är det väl. Men, men hela Israel är egentligen ockuperad palestinsk mark, Sen inte långt tillbaka, sedan 1948. Eh, alltså um, det är...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 för att man nu reser till positioner och så vidare men det har en, en slagkraft som är långt vidare överstigande de flesta andra små konflikter runt Nej, om därför det, är det ju väldigt viktigt Absolut, och det här är ju så typiskt eh, judiskt cykleri faktiskt, att de säger ofta då när de ska försvara sig, när de har gjort något gräsliter, men varför bryr sig alla om det här det är så mycket annat hemskt som händer i världen, det är ingen som bryr sig Nej okej, okay. men faktum är att man inte genom finansiell och politisk internationell makt lyckats inte bara eh, att, att man lyckas engagera det brittiska, amerikanska franska, eh, allt vad ni vill eh, etablissemanget eller den politiska eh, eliten för en liten stat i eh, någon annanstans i världen. Det är fullständigt unikt och det är också precis som du säger Magnus det är inte så att att eh,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 Eh, eller andra folk i regionen eh, kom dit, bland annat. Mm. De har ju däremot ingenting där att göra, så att där kan man säga att de var först. Vi ska ja, vara alltså, Skit i elektriken, för att det där är väldigt omstritt. Det, det är många som, som hävdar att, jo, det har de visst. Eh, Kevin McDonald's till exempel säger att, jo, men det, det, det är helt klart att de, de, de är en genetisk ämne. En jude vart han än bor har ju rätt, rätt att återvända. Ja, <här> det är ju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 hävdar äh, att de har den här rätten på grund av att Gud gav den till dem för, ja, för fast den. de är sekulariserade ja. Ja, men det är ja. fantastiskt det här, det här är ju ett ämne som äh, ja, trots att det är så långt bort engagerar många äh, utav bland annat den anledningen som, som går upp har du några åsikter så skriv gärna på till exempel Twitter med hashtag Radio framåt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 Stöld på industriell skala under det. Förra, eh, förra kriget. Organ, det kallas det mm. För. Mm. Magnus, jag vet att du också har eh, ställt dig emot ett eh, oreserverat stöd till Hamas. Eh, vi talade lite här innan. Kan du bara utveckla det lite mer. För att det, man märk, alltså det blir så polariserat. Um, man märker det på, på Facebook och Twitter och i.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 att äh, Ett oreservéet stöd för Hamas Och någon form av hyllning klamas, det, det tror jag inte att man ska hänge sig åt I vilket fall som helst så är det ju en konflikt Som är intressant för oss Kanske mer utifrån hur det påverkar Alltså världspolitiken och, Alltså världssituationen Eftersom vi har ganska många problem själv och har i tur med mm. För att säga så men, men alltså det här tror jag är en, en del av strategin också jag, jag tror också att man har Underblåst Hamas för att undergräva PLO på ett uh, tidigt stadium. Den gamla vanliga principen att uh, söndra och härska. Uh, sen är det också så att om man, om man uh, brutaliserar ett folk på det sättet som, som man har gjort på Palestina, då driver man dem in i mer extrema alternativ. De, de blir um, rotlösa, hjälplösa. Uh, de, de, de mer högjuda, mer extremistiska, mer oresomliga alternativen blir desto mer lockande. Mm. Så, så, och för, för, det, ska det ska man... inte glömma det. Vi, vilket vilket spelar ockupationsmakten i händerna, givetvis. Absolut. Och, och för vi... Ja, där måste vi utöver tidsskäl stänga av den här. Vi får fortsätta på den skivan en annan gång. Det är alltså i Gällarhornets Sverige vakna som har haft det här programmet idag och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Det finns ett plusseo som är 634252-0. 634252-0 och det ska stå Gunnar Andersson på salongen har han framfört också. Och jag hoppas ni har haft det så bra nu för telefonväktare kanske det inte blir nästa gång heller. För det var otrevligt det här tyckte jag, när det, det ska komma sådana där brev, det vill jag inte ha några bara helt enkelt. Så det är i frivilligt som vi ska ha gäller eller inte förut för att, eh, Gunnar ville vi veta om det fanns några lyssnare, det var det mycket där fram ville, det ska ringa några stycken. När det är bara annat, samma, och vissa rapporterar kommer inte fram och så vidare. Och, och då är ju det beror det på tiden för kort. Men det ska ha det så bra och så, jag återkommer nästa vecka. Och nu är det snart jul också, så jag får önska god jul och gott nytt år och ha det så trevligt. Hemma med familjer och så vidare och att, hoppas det här har hörts nu för jag vet inte hur bra när radion går ut heller så att man, man är osäker. Vi ska spela en musiksnutt nu. Uh, krig och politik har fördärvat våran jord. hur har ju visst sagt som uh, på en låt. <laughs> krig och politik har fördärvat våran jord. Och snart har det fördärvat uh, närradion också tycker jag politik och alltså krig och elände. Uh, jag sätter på låten nu. Hej så länge, har det så bra.